și, în cer și pe pământ, el mi tată, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu care aduce pentru toți iubitorii Cuvântului lui Dumnezeu programul le 036 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Cuvântul lui Dumnezeu este pentru sufletul omului, ceea ce este apa pentru pește. Ia un pește și dai tot ce vrei în lumea asta, tot ce e mai bun și mai frumos, dacă l-ai izolat de apă, moare. De în schimbul la tot ce e mai bun și mai frumos după lumea asta, o băltoacă de apă, murdară și de noroi și cu ce e, aceea o va alege mai bucuros decât toate, pentru că are elementul apă care asigură lui viața. Dăi unui om aici pe pământ, dă sufletul tău tot ce vezi, tot ce ți închipui că ar putea avea pământul mai bun și mai frumos și sufletul tău va fi trist, amărât și bolnav, sfârșind de moarte. Dă-i însă sufletul tău pe Domnul Iisus Hristos, care îl găsim în Cuvântul Celscris al Lui Dumnezeu sub călăuzirea Duhului Cel Sfânt și atunci fericit va fi sufletul tău, indiferent de condițiile de sănătate, de condițiile financiare, indiferent de condițiile sociale. Cuvântul Lui Dumnezeu este singura fericire. Iubiți ascultători, Cuvântul Lui Dumnezeu pe care îl studiem și noi bucuroși astăzi în care ne aflăm pacea, viața și fericirea, ne aduce cu studiul în jurul versetului 44 de la Luca de la capitolul 2. Îl vom citi în curând urmat de explicațiile care îl acompaniază, după ce mai întâi vom parcurge episodul următor din lucrarea Dar el a fost lepros. Am văzut deci că leprosul care a fost curățit a fost adus în tabără, a stat șapte zile în tabără, după aceea a venit ziua a opta, ziua fericită, când, spre surprinderea și marea lui bucurie, a fost adus înaintea lui Dumnezeu mai aproape decât ar fi fost adus înainte în starea lui de curăție premergătoare în bolnavirea de lepră. Noi ne închipuim că aici pe pământ este bucurie și onoare, dar aceasta este doar o clipă. Ce poate fi bucuria noastră de aici în comparație cu bucuria pe care ne-o dă Domnul? Nu va vedea Domnul în noi atunci când ne va aduce pentru a ne prezenta Tatălui rodul muncii sufletului său? În imaginea leprosului adus înaintea altarului pentru jertfă în ziua a opta, avem un păcătos nou spălat în sângele prețios care acum poate fi introdus în prezența lui Dumnezeu. Ceva mai puțin n-ar fi putut împăca inima lui Hristos. Tu și eu am fi fost mulțumiți pe deplin dacă am fi scăpat de judecata păcatelor și dacă am fi primit un loc la intrarea porților cerului. Dar pentru Domnul acesta ar fi fost prea puțin. Acesta este Mântuitorul nostru. Noi ne dăm seama de bucuria Lui când ne va prezenta și despre care citim în epistola lui Iuda, citind. Iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă așeze fără vină, și plin de bucurie înaintea slavei sale. Ne aducem aminte că, înaintea morții, Domnul Iisus a trebuit să strige Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Iar acum urmează bucuria după aceea muncă a sufletului său. Când a găsit oaia cea pierdută, a așezat-o pe umerii lui și acum, după ce a dus-o acasă, a prezentat-o cu bucurie în slava lui Dumnezeu. Aceasta ni se arată, prin imagine, în leprosul adus înaintea altarului pentru jertfă. Pe tot parcursul drumului, Domnul Isus și a condus oaia cu priceperea mâinilor lui, după cum găsim la Psalmul 78 cu 72. Domnul a ținut-o în picioare, a ferit-o de căderi, iar acum, la sfârșitul călătoriei, poate să o prezinte cu bucurie ca un obiect al dragostei și grijei sale. Dar cum poate să mă prezinte pe mine ca fiind irreproșabil înaintea slavei lui când eu sunt așa de nevrednic și atât de departe de desăvârșire? Aceasta se bazează pe cei trei miei pe care acel om îi avea cu el în timp ce preotul îi prezenta înaintea lui Dumnezeu. Deci la Leviticul 14, capitolul 14, versetele 18 cu 20, vedem că preotul trebuie să facă ispășire pentru el. Tu poți observa în cuvânt că de fiecare dată când unul din ei este jertfit, se scrie preotul să facă ispășire pentru el. Cuvântul ispășire arată o lucrare de acoperire. Omul este acoperit cu sângele jertfei pentru vină, cu sângele jertfei pentru păcat și cu sângele jertfei arderii de tot. Nu numai că la acel om care a fost dat afară din mijlocul lor, săi nu se mai găsește acum nicio greșeală. Nici o pată, nici o necurăție, ci Dumnezeu îl vede în deplina primire și îndreptățire reprezentată prin acești miei. Această acoperire triplă ne vorbește despre jertfa lui Isus Hristos în gândul multiplicativ al jertfelor nedespărțite de jertfa de mâncare. Un simbol al vieții sale fără păcat aici pe pământ și al uleiului. Recomand, ajuns la punctul acesta, tuturor celor la care doresc să afle lucruri frumoase, explicații din Cartea Leviticului, despre, tocmai despre aceste jerfe și despre îmbinarea lor, să caute Cartea Slava Lui Isus în jerfe”, scrisă de un scriitor olandez. Dacă omul ar fi încercat să se prezinte fără aceste jerfe, Dumnezeu nu l-ar fi primit niciodată. Dar, făcut una cu ele, așa cum vedem că cel leprosul trebuia să-și pună mâna pe capul lor, el care până nu demult era necurat pentru semenii lui, este acum făcut acceptabil pentru prezența lui înaintea lui Dumnezeu. Nu briciul și apa ar fi făcut demn pentru această minunată prezență, ci numai sângele. Așa am fost și noi, care altă dată eram departe, dar care am fost apropiați prin sângele lui Hristos spre lauda slavei Harului Său. Altfel, niciodată nu am fi fost apropiați de Dumnezeu.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 Așadar, noi nu urmăm legalist pe Domnul pentru a-L vedea și pentru a fi asemenea Lui, ci pentru că avem deja această nădejde sigură că-L vom vedea prin puterea jertfei și a sângerii Său Scump și prin apa cuvântului prin care ne curățim zilnic. Iubiți ascultători, mulțumim Domnului și pentru revelația care am căpătat-o și astăzi să avem mare grijă să umblăm acum sub stropirea acestui sânge al Domnului Hristos curățindu-ne zilnic prin spălarea, cu, prin cuvânt. Mulțumim, Doamne Iisuse, și pentru cuvântul Tău de astăzi, mulțumim pentru toate mijloacele care ni le-ai pregătit, mai ales pentru cuvântul Tău care l-ai lăsat la îndemâna noastră și pentru puterea Duhului Sfânt prin care ne putem curăța zilnic. Ajută-ne ca și din mesajul de astăzi, să învățăm mai bine supunerea față de călăuzirea Duhului Tău cel Sfânt și spălarea prin cuvântul Tău. Amin unde vreau să fiu mai spu 00 e 8u 015 cu inima mea, în inima mea. Doamne, vreau să fiu mai spu 00 Dată ce prin sângele curățitor al Domnului Hristos ai ajuns să fii primit înaintea lui, nu poți să mai ai o altă dorință decât să fii sfânt așa cum este și el. Iubiți ascultători, studiul cuvântului de astăzi ne aduce în fața versetului 44 de la Luca la capitolul 2, verset pe care l-am citit deja cu ocazia lecțiunii precedente. Am avut câteva gânduri. Astăzi, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, ne vom continua studiul asupra acestui verset urmat de celelalte pe care le-am pregătit cu atâta dragoste pentru dumneavoastră. Recitim deci versetul 44 de la Luca 2. Este vorba despre părinții Domnului Sus, care, spune versetul, au crezut că este cu lor de călătorie și au mers cale de o zi și l-au căutat printre rudele și cunoscuții lor. Așadar, iubiți ascultători, ne aflăm în împrejurarea în care Domnul Iisus, fiind la vârsta de 12 ani, a fost dus la templu împreună cu părinții. Părinții, când au plecat de acolo, n-au băgat de seamă că băiatul Isus rămăsese în templu. Ei au crezut că este cu lor de cărătorie. Dar, vedeți, învățătura de aici este, eu nu trebuie să cred că Isus este cu și mei de drum, cu rudele mele, cu nemul meu pământesc sau cu gruparea mea religioasă, ci eu trebuie să fiu sigur dacă El este cu mine, dacă Isus nu este cu mine, chiar dacă este cu rudele mele, ce folos am eu? Dacă vreau să știu că El este și cu rudele mele, cu neamul și religia mea, trebuie să merg și să cercetez cu deamăruntul prin lumina pe care mi-a dă Dumnezeu prin Cuvântul și Duhul Său Cel Sfânt și apoi să fac mărturisiri. Mărturiile sunt adevărate când au la temelie cunoașterea sigură a adevărului. Altfel, este o credință greșită. Iată de ce lecție minunată ne dă Duhul Cel Sfânt al lui Dumnezeu din împrejurarea aceasta. Domnul Isus, adevărul nu este de găsit printre rude. Dumnezeu spune altfel. La facerea 12 cu spune, Ești din țara ta, din rudenia ta și din casa Tatălui tău și vino în țara pe care te voi arăta. La Matei 10 cu 37, Domnul Isus ne spune clar, cine iubește pe Tată, ori pe mamă, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Sau mai citim în altă parte, oricine dintre voi care nu se leapă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Acestea sunt tot cuvintele Domnului Isus din Luca, capitolul 14, versetul 33. Iată deci de ce părinții Domnului Iisus nu l-au putut găsi pentru că nu-L căutau unde trebuia. De aceea nici mulți dintre noi nu-L găsesc pe Isus pentru că îl caută în tradiția strămoșească, îl caută în ceea ce fac ceilalți, Iisus nu este acolo. Dacă ai pornit să cauți pe Iisus, nu te obosi mergând pe la rude și cunoscuți, ci mergi prin credință direct la El, pe care îl găsești sub călăuzirea Duhului Său ce Sfânt în Scriptură și El te va încredința de adevăr. Acum este vremea Harului, când orice păcătos poate să meargă direct la Domnul Iisus și El îl primește și îi dă tot ce trebuie. Este adevărat că Domnul Isus se folosește de oameni ca să cheme sufletele la El și e bine să ascultăm de îndemnul oamenilor credincioși, însă numai acelora care ne îndreaptă numai și numai la Isus. Însă nu trebuie să ascultăm pe nimeni care folosindu-se de numele Domnului Isus, ne-ar îndrepta privirile în altă parte spre alte lucruri din așa zisul templu. Deci, părinții Domnului Sus l-au căutat printre rudele și cunoscuții lor. Un lucru frumos și în același timp de urmat învățăm de la părinții Domnului Sus, și anume stăruința lor în căutare. Ei l-au căutat, chiar dacă nu l-au căutat bine, stăruitor printre rude și cunoscuți, dar dacă nu l-au găsit, au părăsit repede rudele și au plecat acolo unde putea fi găsit, adică în templul lui Dumnezeu. Și noi ni se poate întâmpla ca mergând pe calea credinței să-L pierdem pe Iisus. Se poate întâmpla ca printr-un păcat sau neveghere să ne depărtăm de Iisus. Orice poftă sau dragoste de lume sau dragoste de prieteni sau neascultare de cuvântul Sfintei Scripturi pot să fie o pricină a pierderii Domnului Iisus. Ce trebuie să facem? Haideți să învățăm de la părinții Domnului Iisus, adică să ne întoarcem acolo unde l-am lăsat și anume să căutăm cauza care ne-a îndepărtat de el, să mărturisim păcatul pierderii lui, să-i cerem iertare și să reînnoim legământul. În felul acesta îl vor regăsi și ne vom bucura iar de prezența lui. La Apocalipsa 2,5 suntem îndemnați, aduți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te, la faptele tale din tâi. Părinții Domnului Isus n-au obosit în căutarea lor și au fost răsplătiți pentru aceasta cu aflarea băiatului Isus. Tot așa nici noi să nu obosim, câteodată Dumnezeu ne lasă să-L căutăm timp îndelungat ca să vadă seriozitatea noastră în căutare. Și abia atunci ni se descoperă. O Dumnezeul nostru, Dumnezeul mântuirii noastre! Slavă ți-aducem și mulțumire pentru adevărul cuvântului tău pe care ne l-ai dat și astăzi. Întărește-l în noi ca să nu-l uităm și astfel să putem trăi o viață naturală în tine. N-am vrea niciodată să te pierdem din ochi, dar dacă din pricina slăbiciunilor și nevighierii noastre te-am pierdut, pune în noi focul nepotorit al căutării și să nu ne dăm odihnă până nu te-am găsit cu adevărat. Mulțumim, cu tot ce faci este bun pentru noi. Fii binecuvântat! Amin! În versetul 45, iată ce ni se istorisește cu privire la căutarea îngrijorată a părinților lui. Dar nu l-au găsit și s-au întors la Ierusalim să-l caute. Haideți să găsim și de aici câteva învățături pe care Duhul lui Dumnezeu vrea să ni le dea din împrejurarea aceasta. Când cauți pe Isus, mântuitorul și adevărul lui, într-un loc, și nu-L găsești, pleacă îndată de acolo și caută-L cu ardoare în Ierusalim, adică în locul păcii. Împăcarea cu Dumnezeu a omului păcătos, acesta este locul unde poate fi aflat Dumnezeu. Deci până când nu ai găsit împăcarea cu Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos, ștergându-ți tot trecutul și înviind la o viață nouă, nu poți găsi pe Isus. Să limpezi mai bine lucrurile. Prima treaptă a scării pe care trebuie să urce păcătosul spre Dumnezeu este recunoașterea stării de păcat, adică pocăința, și aceasta nu se află undeva în afara omului, ci în lăuntrul lui. Iată ce citim la Isaia 26,9 Sufletul meu te dorește noaptea și Duhul meu te caută în lăuntrul meu. Așa spune clar Sfânta Scriptură. Degeaba cauți pe Dumnezeu în altă parte, cum ar fi în știință, în filozofie, în artă, în teologie, în doctrine, în teorii, să știi că nu-L vei găsi. Tu nu știi că ești vrăjmaș cu Dumnezeu și că trebuie să faci pace cu El, adică să vii în Ierusalim, locul păcii, primind iertarea Domnului Isus. Intră în tine însuți, aici. După ce ți-ai recunoscut starea împăcându-te cu Dumnezeu prin sângele crucii lui Hristos, adică prin credință să-L primești pe El, pe Hristos răstignit ca mântuitor al tău personal, abia aici și în felul acesta afli în sfârșit odihna și lumina. Dumnezeu și mântuirea Lui se află numai în pace și în odihnă, cum găsim și la Isaia 30 cu 15, deci în Ierusalim. În Hristos Isus voi care odinioară erați depărtați ați fost apropiați prin sângele lui Hristos, căci el este pacea noastră. În trupul lui a înlăturat vrăjmașia și am păcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup prin curce prin care a nemurci Acestea sunt niște versete de la Efeseni capitolul 2. Dumnezeu, Domnul Isus, se află numai în locul unde l-am pierdut îl pierdem prin păcat, prin neascultare și îl aflăm prin pocăință, prin recunoașterea păcatului. Întreaga omenire a devenit vrăjmașă a lui Dumnezeu prin păcatul neascultării de Dumnezeu. Ne aducem aminte că Adam, primul om, prin neascultare s-a făcut deschizătorul porții vrăjmașiei cu Dumnezeu. Iar acum, prin Hristos, prin ascultarea Lui, prin jertfa Lui răscumpărătoare, toți oamenii păcătoși care primesc prin credință pe Domnul Isus Hristos răscumpărătorul sunt împăcați cu Dumnezeu și intră fără teamă în raiul pierdut de primul om. Dacă prin păcat ai pierdut pe Domnul Isus, întoarce-te, fratele meu, la Ierusalim, adică la locul păcii, adică înseamnă să te împaci din nou cu Dumnezeu, recunoscându-ți păcatul. Făcând cu acesta, el vei afla cu siguranță. El vrea să fie aflat. Se lasă aflat, tocmai de aceea îți trimite mijloacele potrivite, ca să te întorci din toate căile tale, din căutările tale greșite, în alte direcții. Nu mai amâna, vino deci la Ierusalim, adică recunoaște-ți păcatul, împacăte cu el și în felul acesta îl vei afla din nou pe mântuitorul și mântuirea ta. Din relatarea evanghelistului Luca, aflăm în continuare în versetul 46 în legătură cu acest eveniment următoarele. După trei zile, l-au găsit în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Haideți, iubiți ascultători, să vedem și din aceasta ce lecțiuni minunate, cu privire la aplicabilitate în viața noastră practică de zi cu zi, vrea să ne dea Duhul Cel Sfânt al Lui Dumnezeu. Am amintit în anumite împrejurări că numerele și numele proprii în Scriptură au o precisă semnificație. Astfel, în planul lui Dumnezeu și în lucrarea Sa, numărul 3 arată ceva complet, îndeajuns. Spre exemplu, găsim 3 ani pentru ca via să poată aduce rod sunt de ajuns. Luca 13 cu 7. 3 martori pentru întărirea adevărului sunt îndeajuns, ajuns. Matei 18 cu 16, 3 credincioși sunt de ajuns pentru ca adunarea să se poată numi biserică. Acesta este un adevăr minunat, foarte puțin luat în considerație, totuși de temelie, cuprins în Evanghelia către Matei, capitolul 18 cu versetul 20. Găsim pe urmă că trei arătări cerești au fost de ajuns ca Petru să se încredințeze de adevăr, la faptele apostolilor 10 cu 16. Trei zile de așteptare au fost de ajuns pentru groata flămândă, Matei 15 cu 32. Trei zile de ședere în mormânt au fost de ajuns pentru ca Domnul să-și dovedească biruința definitivă asupra morții prin înviere. Matei 12:40. Trei zile de căutare de asemenea sunt de ajuns pentru aflarea Domnului sus, dacă se caută cu ardoare, așa cum găsim în versetul pe care îl citim, versetul 46, de la Luca, la capitolul 2. Deci, după trei zile l-au găsit în templu. Cine caută, găsește. Cine caută cu stăruință trei zile, găsește sigur. Să nu părăsim niciodată căutarea noastră, când e vorba de Domnul Isus și adevărul Lui. Căutarea cu stăruință are ca sfârșit biruința. Să căutăm pe Domnul, dar să-L căutăm acolo unde L-am pierdut. Dacă L-am pierdut prin neglijarea rugăciunii, îl vom găsi în odăița ascunsă când ne retragem din văltoarea lumii, și începem să ne rugăm din nou. Dacă l-am pierdut printr-un păcat, el vom regăsi părăsind păcatul acela. Dacă l-am pierdut prin neglijarea Sfintei Scripturi, el vom regăsi întorcându-ne la cercetarea Scripturii. Dacă l-am pierdut prin purtarea necuvincioasă față de vreun frate sau prin părăsirea legăturii frățești, el vom regăsi pe Domnul Iisus întorcându-ne la adunare și stăruind în legătura frățească. Dar, la urma urmei, pe el îl vom regăsi totdeauna unde l-au regăsit și părinții săi, adică în templu. Nici nu are rost să-l cauți în altă parte. El este mereu un templu, adică în lăuntrul tău, căci noi, spune cuvântul, suntem templul Duhului Sfânt. Un mistic apusean spune așa, Dacă nu găsești pe Dumnezeu în lăuntrul tău, Degeaba îl cauți în afara ta. Chiar și fericitul Augustin scria limpede despre acest adevăr următoarele. Vrei tu un templu în care să te închini lui Dumnezeu? Intră atunci în inima ta și închinete acolo. După trei zile deci ne spune versetul, părinții l-au găsit șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Cât de pasionat era băiatul Isus pentru Dumnezeu, pentru cuvântul său și pentru lucrarea sa, se vede și din faptul că de trei zile nu și-a căutat părinții și nici nu s-a gândit la mâncare. I-a fost de ajuns o bucată de pâine pe care a găsit-o la un binevoitor. Numai când te pasionează ceva, ajungi la un rezultat frumos. Se văd băieți pasionați după mașini încât uită de mâncare și de școală și stau lângă cel care își desface motorul. Alții sunt pasionați după muzică. Băiatul Isus era pasionat după cuvântul lui Dumnezeu și după orduinia lui Dumnezeu. Dar pe tine, dragul meu, ce te pasionează? Viața cu Dumnezeu, cu Domnul Isus Hristos, trebuie să ajungă pasiune. Abia atunci devine normală, roditoare, biruitoare și folositoare pentru alții. Băiatul Iisus nu stătea pasiv în templu, ci toată ființa lui fremăta de plăcere și de interes, de aceea asculta cu mare atenție pe toți învățătorii de acolo și le punea întrebări. Trebuie să fi fost acolo figurile cunoscute nouă ca de exemplu, bătrânul Simeon, Gamaliel, marii preoți Ana și Caiafa, Nicodim, Iosif din Arimatea, precum și mulți din membrii Sinedriului și mai mari fariseilor nu este exclus ca zvonul despre speranțele legate de acest copil să fie ajuns până la unii din ei. Cât de mult avem noi de învățat de la băiatul Isus despre felul cum știa el să folosească timpul în adunare. Să nu trecem ușor pe lângă timp și pe lângă prilejuri, căci nu ne mai întâlnim niciodată cu ele. Băiatul Isus știa să răscumpere timpul și nu pierdea prilejurile ivite în calea sa. În templu, el se simțea acasă, iar întrebările pe care le punea învățătorilor îi punea pe gânduri și îi uimeau să fim în lucrurile lui Dumnezeu ca la noi acasă. Și atunci vom fi întrebuințați cu plăcere de Dumnezeu în lucrarea lui, atunci vom trăi viața normală de copii și robi ai săi. În relatarea evenimentului acestia, Evanghelistul Luca ne povestește la versetul 47 din Luca 2 că toți care îl auzeau rămâneau uimiți de priceperea și răspunsurile lui. Iată, iubiților, că băiatul Isus avea o înțelepciune dumnezeiască, dar ea nu era numai ceva înnăscut, ci era și rodul unei cercetări adânci a scripturilor sfinte și a cunoașterii vieții oamenilor. El era fiul lui Dumnezeu, însă ca om a mers pe calea naturală a dezvoltării vieții. Rugăciunea Citirea scripturilor, postul și supunerea față de Dumnezeu și față de părinți, acestea erau lucruri pe care trebuia să le facă el necurmat din punct de vedere al naturii lui omenești. La evrei, problema educației copilului, mai ales a băieților, era de mare însemnătate. Un cuvânt rabinic glăsui așa. Începând cu vârsta de șase ani, primim băieți pe care îi îngrășăm cu legea ca pe un bou. Da, rabinii dădeau atenție deosebită revilor lor mai răsăriți și mai inteligenți, purtând cu ei discuții ca și cum aceștia ar fi fost egalii lor. Băiatul Isus a primit de la părinții lui o educație aleasă, căci așa se explică versetul care ne spune "Isus creștea în înțelepciune și în statură, versetul 52. Desigur, Harul lui Dumnezeu era peste el, cum ne arată versetul 40, dar pe lângă această parte în a lui Dumnezeu, mai era și partea lui, adică silința la învățătură și în tot ceea ce era bun și frumos în toate privințele. Dacă nu punem și partea noastră alături de partea lui Dumnezeu, nu se vede niciun rod în noi. Cum să crească miezul nucii dacă ar fi numai un capac din cele două care alcătuiesc în verișul, deci casa miezului? Iubiți ascultători, încheiem aici programul L036 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca toți care l-am ascultat să ne aducem partea noastră, aportul nostru în a primi tot ceea ce ne dă Dumnezeu. Mântuirea la care să adăugăm toate silințele noastre ca prin puterea și călăuzirea Duhului Cel Sfânt să trăim dem de așa o mântuire mare și minunată. Amin. Nu mai înfocată, a în mine doamne printr-o trăgire mai curată, să te înalți mai spînt mai clar, laudă. Vă nu-mi poate spune stăpila. Și printr-o viață mai cerească, să te mai suflet, mai clar. Lău